kanë në veri dhe gërditën tërëdhët ligjarata më imbajt në bëj e debje. E thëjnë qëka në duhet neve e debje, kujtë ati qëka prej fjalëve të cilat janë prala dhe legjendat të sheitanit. Tërëdhët vite, atë janë një burë i madhë, murrit. Tërëdhët vjetë, ka kërku edepë. Tërëdhët vjetë, sot shkollat matë të mëlloja,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 e ishte në tëjërën. Dhe edhe se kanë thënë djetarët e muslimanëve, meni tëhë me Abdullah ibn el Mubarak fe hu e zindikë. Kush e akuzon ibn i Mubarekin është zindikë. Në akuzua Abdullah i Mubarekin rëzikohet njëriu me prishje të zemrës dhe imanit të tina. Andaj, kjo fjallë e Abdullah i Mubarekin në abaneve të vedishëm se për çka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 Kër flasim për për për nga më barët thonë Allahu të gjith për nga më barët i thirë me emra Allahu të barëke wa te ala Kërejt për nga më barët kër ju flet i thirë me emra Ja Adamu uskun entë O Adam Ti me gryën tëne hinën gjennet Ja Nuhu Ihbit bë selamin O Nuh Zbrit nga nia Hip nanië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 Po ndriçojë do të më japon emrin. Pra, o shba fjala pejgambert nëcioni Muhamedit alayhisalatu wasallam sinonim për ta. Kjo madhëri e madhe. Dhe ndër thirrje çka ja ka bë, ka thënë inna ka la ala khuluqin azim. Ti je në një virtut edep të lartë. Kënd se e cilat, një të cila njeriu i cili ka grinc gamendja i kupton se Allahu kur e thirr di kanë me sifat, kjo është e dukshme tek ai. E zotë i o në Muhammedin a.s. Asli her duke kathir me emër, me gjithë se emër i ti është ndër emërat matë mirë gjithë për nga mërëve. Nuk ka emër matë mirë se Muhammedin a.s. Qili ndush e emër bjera, Muhammedit është ma i mirë. Muhammed, kanë thonë djetartë, elledhi jahmed wa juhmed. Muhammed, dhe me thonë, i cili falëndëron dhe falëndërohet. Aje falëndëron Allahon, njështë të falëndërojnë ata. Aje falenderojnë Allahun, njerëse falenderojnë ata. Pra, emri Muhammed është ndër emrat më të martë lartë me gjithatë Allahun. Nuk e ka thirë me emrë, pëse? Se Allah e dinë se si thirët më mirë. Thirë me, me si fatë, me cilësi. Andaj të ndërruar lezër, edhe i bëshë prej qëllimeve kryesore të Koranit. Dhe Korani nuk sinon të kjetër përvecë se me bo një musliman të edukumë, të gdhenë, edukum, të, gdhen, të skalitë pastaj të jetë shembull por për të tjerët. Kemi kalu në fazat dhe në pikat e edebit nga edebi me Zotin, pejgamberin s.a.s.l. me krijesat, prindi, bashortera, e kështu me radh, shokët, dashamirët dhe kemi ngel tek edebi i ardhjes në xhami. Prin shtëpi, me ardh në xhami ka adeb. I përmendom edepot në ligjratën e kaluar son dhe me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu hu, e kemi e debin me me të hyrë në gjami prej të hyrëjës e këndej mas e të hrë në gjami cilat jan edukata cilat jan qka duhet me banë në gjami si duhet me nejtë në gjami e në do të shokhme se gjdo hapë në gjami Allah o ka vendosë ligj gjdo të lëvizme në gjami Allah o ka ligj ka sunnetë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 Se dihet or gjithmonë e fokuson. Pse e fokuson? Ose pse pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam e ka fokuson. Po ti tu hin xhamin. Shikoj, edhe ato lëvizje të cilat në sefta nuk nuk i, nuk i Kue, shikojnë, a ku e shikojnë njerëzit që janë tu hin xhamin. Sa për juve kur hëti kush xhamia vjen në mendën të shatësh një kamën. Rall, mirë po shikosh Feja, Zotit e bare kjo e te ala, në imë të cira, në imë të cira, si keme e futë kombënë, djaftër, djaftër, mos të formi përsejnë dhe të mloja, a i të mërë lodari për dvoglëat, mos të flasmi për të mloja, pra, që shki me hi, ti të hi në vend mirë, shkëma të mirë se gjamia, mirë po, hi jet me djaftër, pra, ku të hishtë gjami, vetëm një sen kujtoje, dhe tash kur kam e hi ku ta futi kamon e diath zoti m ka urdhëru. Zoti m ka urdhëru me fut kamon e diath dhe me dal me të majtën çe e fundit çka jet në xhami me me çein e diathta. Transmeton Imam Hakimi hadithin se ne ka transmetue me kushtet e Imam Buhariu dhe me kushtet e Imam Muslimi dhe shqiptu me ta Imam Ez-Zahabiu ka thon nga Anas ibn Malik radhiyallahu an Shok i pengamberi sallallahu aleyhi sallem Ka than, minë sunneti I dhe adekhal të lmesgjit En teb dhe ebirigjlik e ljumna Ka than, prej sunnetit është Që kur të hysh gjami Të i, i, i jepsh për parsi Ka o mësët jath para Para të majtës Ka than, komentatort Kur të toje se habiju minë sunne Janë disa mundësi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 veprua. Andaj e nësim një me e li këthot, prejsonetit është që të hysh me të djathën në gjami dhe kur të dalësh e në tep dhe e birijh dhe me dalë me fillu me të majtën. Pro kjo është e debi parë lezër që kur të him gjami me hi me kamën e djathë dhe me dalë me kamën e majtë. Dhe me madhja e kësajnë është me ditë se tash aishkat ka caktur ligjë në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 E qënë janë i kënej, janë i kënej dhe Dëshiran me te kalu Thotabdullajbë një busër, hirin janë i në gjami Dhe filloj kështu njerëzit me të në prit Qkojë për para Që jene për para në gjami Jumë e lë gjuma Ditën e gjuma Në nëbiju sallallahu aleyhu sallam Je khtub E për nga mërë aleyhë sallatë e sallam Ishte duke majtë khudbë Fëkale le hun nëbiju Sallallahu aleyhu sallam E për nga mërë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 Kjo është një lojt disiplinë shumë e pështirë. Një disiplinë që në, realisht nëse ishkomentu ki personi që ka i, a të dash me shku me bo, kesh dhe shka mirë, mirë dhe dashovë me vlerën ku ka dash me shku. Ka dash parë, ka ma në saftëparë, dhe s'ka ma vlerën si sa saftëparë. Mirë po, do njëherë, vesilët, mjetët, janë atë të sërat të japin ti dispozitën e qëllimeve.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 Mi thonë, a ka mundësi pak të kaloj? Lëndim, ullu Subhanallah Veshme me ditoni këtë hadithëm Nuk ka t e ka të e të shpatën Asë armën Asë nuk i kam shuë Vëtë i mi ka thonë A ka mundësi të kaloj të qkoj të cofin e parë Për nga me sa më ka thonë ullu Se i shqetëcove njërës i lëndove Thot i mëm Ibn Abdul Bërë Slejot me lëndu muslimonin Nasë një gjendje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 me te i kaluë dhe nuk hinë në nënkërsnim i ke lëndu. Pse? Nëse nuk kryet dëtira. Nuk kryet njës nuk mënë me falë pa imam. Imami i lejohet me te i kaluë edhe kanë thonë djetarë nëse i te i kalonë, gjitha safët. A da kjo është përjaçtimin të se në kanë bëhë djetarë, hoxha, imami, moezini, nëse janë vanu, lejohet me i te i kaluë, safët dhe nuk lëgaritet se i ka shqetsu e besimtarët. Kjo � Kanë thonë djetarët Hurme të lëmururi Bej në jedej ilë musalli Harami Ndalesa e prer Për të të i kalu në mes Ati cilë është duke fal Të ashtike i njëmi E ki mundësime ashtë di kanë i cilë është duke fal Dhe mundohështë ashtë me kalu në përmet ati Për me shku të një vend shka ti E synon Në këtë pik për nga mberi së sellem Ka arme disa adithe kërcnuse Adinë se kanë zinëm në Bukhariju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 40 ditë ti ke ishte pritë mufal, vetëm mos t'i kaloja. Çfarë se xhuna i madh është, më i dal për para. Kan thon dietar, pse ka xhuna? 40 ditë ti ke isht pritë njëri. 40 ditë, jo 4 sahat. 40 ditë ti ke isht livrit ta kryej kinamazin. Po supozoimi se s'kish pasje të rrugë e ke isht pritë ta kryej namazin. 40 ditë ti s'kish dal për para. Pse vao? Djetarë të kanë thanë, se kush dënë me endërprej lidhje në me Zotin, me sërobit dhe Zotit, Allah u e kërsnën dhe e dënën. Ajo është të falë, është lidhë me Zotin e vetë, ti i delë për para. Shkë ka thotë për një më sëramë, deri sa disita djetarë të kanë thanë, aq i madhës gjuna i midalë për para dikuj të u falë, deri sa ka thotë për një më sëramë, Lëu ja'lemu ma dhe alej, si kur ta din të qka e pretë dhe s'ka kalëzut qka. Qka e pretë ja Rasulullah? Si kur ta din të ajit. Kini posheri atë ja, dhe njërë kalëzut, ku shë e banket, këtë, ku shë e banket, këtë e galë. Ajë cili kalon në namaz lijes për para, pe nga meri ka kërsnu dhe e ka mjegullu dënimin, për çka djetarë dhojnë dënëher Kur'ani dhe Suneti e mjegulloi ndënimin duke thënë kush e ban kta kam u donu? Shumë dhe nuk e ka dhënë sa për çka për ta smadhuar se kur kush mund të më disa donodh. Adhe kushtot kjo picella skaptin është. Thot, picellës, kap, 40 ditë, po ti shkon 40 vjet se transmetuesi ka harru. Dietar kan thon, unësipi, nësam, ka municipen sa m'kan don 40 vite. 40 vite që i shpritmos ti dale për para. Kanë thonë dhe jetarët, nëse veç mi dalë për para, e ka kërsnua Allah. Nëse e lëndonë, nëse e shtetësonë, nëse e aprish ja namazinë, rritët doza e kërsnimit nga anë Allah të bareke vë të ala. Pasaj thotë, Khajran lehumin e jemur rrabejnë e jedej. Për nga mejre së sëllëm ka thonë, i shkonë ma mirë për ta me pritë, se sa, me të kalua. Kjo është pra e debi i tretë i e debat në në xhami. Neve kemi thënë se në këtë ligjratat nuk do të rim në aspektin juridik, në aspektun e fikut, rase nuk e përmban ligjrata, kjo është aspekti e debi, mirë po këtu ja vlen të të treguohet se dietar kan thënë kalimi përpara përpara namazlijës nuk e ka për qëllim kalimin e tij pas vendit të së cilës edhepse namazlijë është i urdhru me morë sutra anda pengamberi së sëllëm hadith ka than merë sutra penges apo banjë një vi pasaj kush kalon nuk ka problem s'ka problem për tije mirë po dhe kure kanë komentu këtë hadith djetarët kanë than elmurur bejnë e jedejil musalli kalimi pengamberi sëm ka than para durve të namazlijës për para durve të namazlijës andaj djetarët në aspektin juridik neve vetëm shkurtim shojmë sai mësel nga se nuk është kjo mëselë tash çfarë ro, por sa për t'u ditë se për çka është për qëllim, mos ta kuptoje dikush gabim. Është për qëllim me i dal për para deri nga kombi ti deri në vendi ku vlon sejdë. Pas asaj nuk është hak i ati. Pra nëse i del në namaz për para deri tek vendi i sejdës. Nëse kalon pas vendit të sejdës, atar nuk hinën kërsimin e për nga meri sallallahu aleyhi vësallem kjo është e shaka përmejnë aspektin juridik djetarët e muslimanve e katërta për edhebëve është istihbëbu edhe i tëhijet il mesjit kryrëja dhe realizimi i dyre qatëve përshëndetëse pra është një përshëndetje veçant e cila hënë njëri ju në gjami dhe pas këtëre edhebëve vjenë me e përshëndajtë gjamië dhe hirin tënde në gjamië. Nga bi qatëtë e sëllëmi, ënë në Resulëllahi sallallahu aleyhi sallam e kalë, se pengamberi aleyhi sallatë e sallam ka thanë, i dha dhekhalë e hadukumul mesjid, kur ndënjani prejuve të hyje në mesjid, feljerka rëka atajnë, letifale dhe reqate, qabla e njejlis, parasë të ullët, hadithën e Bukhari dhe Muslim. Prahë, Për e debë, lajndëruar, është që kërë të ishtë gjami, preferohet më falë dyre qate. Kjo është të hije, i thojnë, përshëndetëse. E përshëndetë hyrën e gjamis, ka dhan, e disa djetarë ka dhënë, e përshëndetë këtë madrimin dhe vejnë në kukihie. Faktikishtë, sikur kërë hi para mbredve, kërë hi shë para mbredve, ti është e natërshme se kimi kry dhe tyrat e tua. Për para se me hi njerë, përshëndetë.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 A i din se lutë Andaj në zjerë shpetë jashtë Andaj kuptojë se kur të vjene në zjitë si me dalë jashtë Ma shprejt për gjamije është për qëllim humbja E kësa i blere Kë shpreje e kaj ma në Bukhariju Dërsa i ma në muslimi e transmiton me në shpreje tjetër Nga pengamberi sallallahu aleyhi Vesellem Ka thonë aleyhi salatu a selam Adin sa i muslim Fë i dha dhekhalë lë mesjide Kana fi salati ma kanët i salatu të hbiso Ka thonë pengamberi dhe e krym falje pasta i rri nuk e ndalë vetëm se namazi a i logaritet namaz pra njani është falj apo para se mu falj rrinë gjami vetëm ullit nuk ka dhe një qëllim përvec atë e prit namazin pe nga meja një sëra dhe sëra më thot edhe ndejja para se marë namazi i logaritet namaz namaz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 Në kjo është teksti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lajoshta prej edebeve, tërbijeve dhe edukatës dhe etikës në xhami është edunu min al-iman. Muafru sama shun ka imamë. Kur thësh në xhami synimi jot letjet këtu të i pari sa. Synimi jot për drejder letjet i pari sa dhe jo ku të murish mu ul. Nëse kjo është humbje vlera. Për nga mërë i sallallahu alaihë sallallam, hadithin se gandzir, muslim, huraira, an, wasallam, ka nëziri imam muslimi nga bihurera, radhiallahu an, se alaihë sallallatu u salam ka thamë, «Lauja' lëmun nësë, sikur njerëzit të adinin». Që e që nën kumë tënë, sikur njerëzit të adinin? Nën ka i me gjozii ka të disa shpëgime të këtyre shprejë e për nga mërike, sikur njerëzit të adinin. Se për nga mërësëm ka shumë shprejë e kështu, përse va o Pse ka thonë kështë a lejë salatë a salatë? Njerëzit në zakonisht se indet se morin shpet kapitali me e prekë, nuk nëzitën. Kër ti dujsh dikuj, që këtë trektime ba, i mërët që ka shë euro. Si mështë i shofe, e eurët me njëherë probleme ka. Du t'i shofe. Mirë për ahireti nuk është ashtë, nuk shifët. Ku e ki? Ti i, i falë dhe rëqatë prapë qaj ije. i e. I falë dhe dy prapë i njeti. E banë këtë vej Kjo bindja se atjena kondë kanë shkua. Në mund govë bindja, mund gonë vepra. Andoj për nga nësëm që ka thamë, loja alemë, si kur të adini njërzit. Se si kur të adini? Se është pështirë njërzve abstraktët që ka sqifën me u konkretizua. është shumë problematike. Bi thonë, tash vla të kërëgjistru atje, kimi morë. Kanë himë banë këta akireti. Njëri ju është ashtu i prirë, materialistë beri të i shofë. Prejtë, prejtë prid se i marë krejtë për njëherë. Anda e khirejtë është kjo. Ja hup ketë, ja i marë krejtë. A me me të donë ka pak-kapak? Jo. Pag? Shka? Thotë për nga mërë a.s. Si kur njërzit të adinin, qka ka në, një dhe në ezan, në thyrin e ezanit, o soffin e uëll dhe soffin e parë,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 Vrej vlerave që e gamë mërmen djetarët është që të zihet safi i parë, që të zihet safi i parë. Nësa imë muslimi në këtë kaptin, trasmeton nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem, hadith se mosvrapimin safi në parë është rëzikë. Pra, kjo mesele e të i kalon edepi, e kalon të i kalon vlerën, në nëndikusht të tëtë si duvi, si duzvi.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 Dëmonë, kjo është një rëziki madhë në mëndon se njëri ju nuk nëzitet në praktikimit, realizimin e veprave andaj i sheth njërë zi fojnë o gjërë, shumë bëshpesh më bjemi me falë sa finë fundit Për nga merë së në më ka tregua vazhdo në timu kanë neglijend dresa Allah o thotë rrej qate ku je rrej ka funi atje Hipokritat e kanë sinu sa finë fundit Hipokritat e kanë sinu sa finë fundit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 sen fund kanë nejt më shpejt me dal. Çdo ta përmend me ikja shejtani prej xhamis. Çish ik shejtani prej xhamis. Andaj a deri për 6-tësh që mos zvanohemi në prirjen dhe nxitjen në safët e para. E deri i 7-të, vëzat, është adamul khuruj min al masjid ba'da al adhan illa li'udhr. Mos dalen nga xhamia pas hyrjes për veçse me arsye. Kur thirret xhami, ka thirrë Zotit, "Os ma kru me, me uritën e rand që më dal prej xhamis." Por vetëse më arsyje. Nga bihoraira, hadith-a kanë sinë në Ibn Bukhari dhe në Muslimi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Iza nudiya lis salati, adbar ash-shaytanu wa lahu durat." Ka thon kur thirret ezani, Edvera shëtan o le hudorat. Kërthire e zani, ik me vrap shëtanit për gjamis dhe e lëshon një gaz. Gaz vëzër durat, durat i thojnë gazit të trash. Apo të di gazra e prishin në abdesin. A i pa zhurnë dhe aj me zhurnë. Thotë për nësëram, kër i ik për gjamis, ik dhe lëshon gaz të trash. Kanë thonë djetarë, pse, pse në e ka zonë për nga me së nëmë këta? Pse në e ka zonë? Pse që i këtë normal, i këtë normal, su në doron e zonin, su në doron madrimin e zotit, po pse shlon gaz? Ju i dini si i përdori poplit disa shpreje, e njejë i ta është. Prej frigës ekstrejnë. Açë shumë kër t'ja një se zoni frigotë,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 i thot udh kur keda o keda kujtoja kët këta këtë dhe kët atë kujtohet kështu dhe kështu i kujtojë njeriu në namaz sende që me ia mor trunin me ia zer por jashtë nuk kujton çato shka i kujton namaz do të nuk an kujtojë do se ai i kisha haru moti ekso me rad anajetar kanthanse është e urrëitur me urrëjte të madhe dalja nga xhamia pa arsye pasi të ket thirr ezali pasi të ket thirr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 Në se shiko, kur del përjasht, ki pa po kur del njeri përgjamies, dërsa dhjetë se ka thi rezani. Ato të shka vidhojnë, ta është du të me hink i dilka. Filon njeri me mendu kesh për ta. Përveshtë nëse ka arsije. Përveshtë nëse ka arsije. Deri sa djetarë kanë thanë, ajo që ka e lejon medal, është arsija, sykur përshimur urgjens, kanë thi një urgjens, të cila nuk do ko, nuk pra të ko. Së mundi e ranë, vdjekje ekse më radh shpëtimin e dikujt është ngatru di kuçi duhet ndihmë e shpejtë urgjente kanë thënë datar kjo është arsye pra se ka arsye kjo kjo arsye është edhe për më prish namazin e lejon më të dal nga nga xhamia apo kanë thënë se ka problem me mbajtjen e nevojës ka nevojë për shpesh ndron nevojën dhe ka sëmundje kjo e lejon ata të më dal prej xhamis pasi të ketë thirr e zali kjo është domthon edukata e shtatësh e kam moment Djetarën Edukata e të të të vëzër është të gjen në bulkelem e lë batil Shmangja fjallë vetkota Vjen gjami fu ku kanëzat që tu t'i bojmë dhe ma bete Gjami e nuk e ba bon këtëve Enëll mesajji delillahi Fela të dëru me Allahi Ahada Gjami kënë bohë veç për Allah O lë më sëllut në dikant të jetër Me ta në to Në gjami vetëm dhe që këtë boje me me Allahu edhe pëse djetarët e kanë leju muhabetin halal në gjami muhabetin halal i cili nuk kalon në nzitje provokim muhabet e pëshesh e kështu në rad këta e kanë leju për ndryshe, harame me nzit për haram e kanë daluet djetarët e kanë daluet thot që i khul islam i më të imi e në fetawa el kubra o emma el kelam el ledhi ju hibbu allahu rasullu fjalët e dhurat e dhan Allahu dhe Rasulit alayhi salatu wassalam në xhami fa hasanun najami këtu është mirë por çka folet në xhami vet çka e dhan Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ama al muharram fa huwa fi al masjid ashad tahriman sa i përket fjalëve haram fjalë haram ana dhe darl kanthan nëse gibeti jashtë xhamisë është haram në xhami rënohet edhe më shumë rëndohet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 و كذلك المكروه kështu është edhe me mekruhin nëse ha diçka me kruj jashtë mërena rritet doza e mekruhit uajukrehu فيه فضول المباح dhe është e urrëtur edhe me bë ba muhabbete halal pa nevojë është e urrëtur të bëhet në xhami muhabbet halal pa nevojë vetëm me nevojë detar kanë çka më nevojë nevojë diçka e cila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 se, ka thonë se ja u përzin atyre shka falen. Kuran Allah, Kuran ma, ma të shenjtë se ajo s'ka, Kuran i Zotit e bare kjo, i jo me zonë, se, se e pengonë. Po fjalët e kohë ta. Allah o dhëtën po të akumë dalu fjallën tejmë me le dzume zonë mështë i pengoshë në mëzijës. Po fjalët e tua. Po veç që ta pa po ota mi a thonë. Veç që ta, për jashtë. Ka se në gjami e dëmëtonë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 نادي بن التاة تجميس قال عدم رفع الصوت في المسجد مزنغريتيا أزانت نجمين مزنغريتيا أزارت نجمين وعبد الله بن أبي قتاد وعبد الله بن أبي قتاد قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال قال داري سايش من بين أبي صلى الله عليه وسلم دوك أفعل نجمين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 I piti këta që ka vraponin Qa është puna juve Kalu Iste agjelna iles salat Thanoj dërguari Zotit Vrapun për me hin namaz Me mri namazin Shikohet dhezër, përse kanë vrapun? Pse vrapun? Me mri namaz ma, me tije E para, me mri namaz Vetë namazin është vler Farz, e dyta Me mri namazin me pengamberin Gësit djetarë kërë komentu Kanë thonë Ata e kanë ditë se mu falë me pengamberin imam Dhe mu falë pas taj vetë, nuk kanë njët Nëse nuk kanë njët namazin me imamin Kushtë dhe kohë pri muslimanve Që ka thu me pengamberin së sëllë? Një namaz dhe me pas ba me pengamberin së sëllë? Kur se këshme harua? Kur, kur se këshme harua? Pra, kanë vrapu me zonë namazin Që ka i tha pengamberin së sëllë? Fela te faalu Mos vrapu në Nëmë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 fa alejkumu sëkine, kër të vindin namaz, hajdeni qetë. Hajdeni, qetë, fa ma edraktum fesallu, wa ma fatakum fesatimu. Shkat mërini me imamin, e kini mërini. Shkat ju mbete e plëcone. Pro ma mire plëcon namazin ti, se ishqëtëson të tjerët. Kjo është e debi i tetë, që e kam përmen djetarët, në qështjen që e ngritje se zarit dëzënit në qëmi. Pisa ap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 Në, në haqë Se jam këmë batil I vrashtë, ta është bërëm në vërtetën Dë bëna që është duhe Më në nësi Në qështë në ngritë i Sezarë Transpëton imam Bukhariju Nga Saib, Ibni Jozid Thotë këntu ka imen fil mesgjid Thotë isha në kam gjamin Fe hasa bëni regjull Më gjujti me një gurë dë vogël Një burë Fe idha umër imë në khattavë Kure poshë omeri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 I tha, kushin ju di dhe pe kajeni Kale, ata dhe than, min ehlit taif Jemi prej taifit Një qëtetë periferitë të Medines Ta jemi nga, nga taif Kale, tha Omeri Lë u kuntuma min ehlil beled Lë e ujahtukuma Tham, të shikon të Medines Ju kisha re Radhi Allahu anu e ardahë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 sa i ngritë një zonët duke qenë gjamit për nga mberi sëse më pro ka qenë të sahabët heshtja, friga respektin gjami deri sa kër i kanë trasmetu sahabët qish kanë nejtë gjami kjo sështë legjenë dhe zërë plumbat janë, janë në lënë kuk a i di disa duesh me nejtë gjatë të i përmenetë plumbi plumbi, lecëa për plumbi dhe zogun sa i kanë djenjat e larkëta dhe vizjet me një erë vërej levizin e parë dhe hik e kini për, do shta ju të gjithë nuk, nuk vëzit një vetura, makina po prindi ose t'i kush vëzit ajdi kur hik zogi ti thuk s'hik pa për para ajdi kur hik kër ti afro është shumë afër dhe thuk qësh hiki kështuja ka dhonë Allah një kudret të quditshëm zogit dhe plumbit një shmërim e lartë televizjes mad vogën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 Për nga mërë i sallallahu alaihi sallam, hadithet që kanë zhinimë mën Bukhariju, dhe iman Muslimi ka thanë alaihi sallatës salam, Se u sufufe kumë, drejtoni safët e juve. Fë inë të sujetët e sufufe min iqamët e salaë, nga se drejtimi i safëve është prej plëtsimit të namazëve. Dhe për nga mërë i sallallahu alaihi sallam, me ka quitë, drejtimi i safëve është min iqamët e salaë. Djetarë kanë thonë Shpreja për nga mberi së sellem E ka për qëllim tamam Duhem, Mi plosu safët është prej tamamit në, në namaz Po shpreja është e njita shpreja E cila është kërku prej në Kur'an më falë Allahu gjellëvala kur në ka dhlipp namaz Në që shka thonë Va eqimus salat Dhe falëne Në e përkëthejna falë Ajo është eqimu Ngritne Ngritne namazin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 dëna injitin komb, nuk do të flas më se nuk e kemi juridik, dëna injitin komb, nuk është injitja komb e presionit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por është injitja e shpatullave. Po injitja e shpatullave. Me rëndësi është kjo mesela tjetër. Dhe hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të cëna kanë gazën i Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, Imam Muslimi, kjo është për rrezikshmërisë. E bora është plotsim. E dita është qërcënim. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Letu se vunë në sufufekum Ose do t'i drejtoni Safët e juve A u le ju khalifen në Allahe Dhe i në ujuhikum Apo Allahu do t'i ju boje Tso për në dërmet veti Letu se vunë në sufufekum Do t'i njit në Shpatat e juve dhe safët e juve Ose Allahu do t'i qërtoj në dërmet veti Kanë thënë djetar kjo kërcnim Nëse musliman nuk i njitin Safët, Allahu ja u të të tënë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 sekond alo pshtimun përpara nga se komunikim me Zotin kia. Ki pa, ki pa vëllazër, më më shku më pi kafe me një vëlla, me një musliman me një shok, edhe çish ti u pi kafe, çat ti përpara ti më pshti. Çfarë kish me thonaj? Të shkoja kjo, të shille, apo vetëm. Do të thonë, bon, me Zotin duhet me rrit dozën e edepit e disiplinës, ngase me edep Allahu never namshiron. Me edep namshiron. Pa edep Përshëndetje. Paedeb o shtirë. Dhe elucim Allahun Xhejjelalul që Allahu Tebareke u Teala na bën njerëz me tërbije me Zotin, me tërbije me pejgamberin Sallallahu Alejhi dhe Sallam, me tërbije me xhaminë të Zotit, me madhështinë e Allahut Tebareke u Teala në tokë, na bën njerëz të debit dhe edukatës, me muslimanat, me vëllezërit musliman, me shokët musliman. Elucim Allahun Xhejjelalul huç Allahu Tebareke u Teala, ata që i kemi thënë ta regjistronë veprat e mira, ata ku kemi gabuar dhe kemi rëshiq, është për më dhe për şeytanin. Elucim Allahun çte na fal dhe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 Lijarata vë nga se e shohët më dëmës dëshmëri që besimtar të gdhenë dhe të skalitë në është të si duhet Se si duhet jetë raporti me o gjalarët të cilët e transmitojnë fjallën e pengamberit Salallahu alaihi wasallam e kulu qauli hadha Wa astaghfirullahi li wa lakum fa astaghfiruhu innahu hua lgafur rahim Wa alhamdulillahi wa rabbil alamin